A egy gyümölcs. Rohana csataló, gazdátanul futja meg a tért, míg egy eltévet ember kézre kapja, és leszedi róla a habot, mely alul a hollószín látszik, és csak néhány vércsöp fösti meg az elfáradt barmot. Ki többet érte. Tíz forint, mondja rá egy ember, hatán bolondjában annyit odaadnák. A lófáratlan horgasztál le fejét, vagytán szégyenében, hogy 10 forintot ígérnek azért az állatért, mely nemrég oly messze földről nyargalt el idáig, és nem oka, hogy az irgalmatlangolyó leverte hátáról a gazdát, ki a lovát testvérként szerette, és most fájó szívvel néz utána a más világról, hogy tíz forintért bitangolják rárót. 20 forint kiállt ismét egy másik. Ki át többet érte? kérdi az eladó. Száz forint, mondja egy csikósféle ember, ki a lóban megismerte a jóvért, s egyet végig simítá az állatot, mely a száz forintra-e, vagy mire, fölütötte a fejét, s midőn az alkúvó végig húzá a tenyerét, szintén megnézte az embert. Ki át többet érte? ki az eladó, végig tekintve a bámuló csoporton, melyből két alak fejlődött ki, és pedig ismerős, Jakab és az ifjú Klein, kik mind hullára leső varjak a csatahely körül szaglázgatának. Száz forint másodszor is! – kiáltja az eladó. – Senki többet? – Még ötven forint! – mondja Jakab éppen azért tolakodván ide, hogy a lovat mindenáron megvegye, hogy a sok hasznos csavargás után hazalódulhasson. Ki az az ötven forint? Kérdi az eladó. Én vagyok. Mondja Jakabaló elé állva, mire aló lehajtá fejét, mintha megundorodott volna a gazza képétől, mert hisz a jóra való ló mindig megugrik a zsidótól, mert nem egyszer látja a kocsin, illetőleg a lóbőrökön ülni. Százötven forint másodszor is! Hallatszik a megszokott kiáltás, mire a közönség nem, hogy felelt volna. De még inkább szétoszlott látván, hogy a zsidó mindenáron megveszi a lovat. Először is, másodszor is. Senki többet, harmadszor is. Hangzék az utolsó szó, s jakabnak markába adták a kantálszárt, midőn a 150 forintot végkép kifizette. Kocsiba fogták a jó vérű paripát, mely báránykép adta meg magát sorsának, s mikor a zsidó csettentett türelmesen indítá meg maga után a könnyű kis leptikát. Jakab derekán egy roppant iratcsomó volt összegyűjtve, mert ez idő közben régi tanyájárók kizavarták, tehát a féltett portékát magánál tartotta, de minthogy az zivatar elhúzódik ismét, és majdnem ő utána vonult, legjobbnak vélte félrehúzódni innét. Csavargásban az ifjúk Kleiner ösmerkedett meg, kinek utazása céljáról semmit sem tudtak ezúttal neki mondani. Jakab uti fogadá, mert mennyire földre esküdözött, hogy itt csak egyedül ő tudja a járást, mert nincs olyan tábornok, aki azt jobban tudhatná. Úgy, mondja Jakab egy nagyot gondolva. Tehát elvisze? Kérdi a tudós úrfi, ki úgy látszik némileg elárulta magát, hogy miféle tudomány után él. – No hát, menjünk! – mondja Jakab megabrakoltatván Rárót, mely az úton békén hagyta magát vezettetni, amerre a zsidó ráncigálni szokta. Mentek, mendegéltek, mondhatnám a mesé szerint, vitte őket Ráró, hanem amit a másik kettő észre nem vett, finom szaglásával, biztos hallásával, távolból lőporszagot érzett, és ágyú dörgést hallott. Jakab belemerült terveibe, mit a robotváltás által kimondott moratórium szörnyen összekuszált, mert a grófnak maradván még elég telke, a régi kötelezvényekkel mindenkinek hallgatnia kellett, Amaz pedig még a járatlan utak döcögései közben is jegyezgetett mindenfélét, hogy annak idején hasznát tudja venni. A ló saját ösztönére maradt, tájékozná magát, a ló olyan irányt tábor felé hamarabb érhessen. Végre hangosabb lőn a moraj, és ébredt föl a mélázásból, és az ifjú urat kérdi. Nem járunk rossz helyen? Csak egyenesen menjünk. Bíztatá a zsidót, ki már megint megnyugodott, annál inkább, mert a csatalárma valamivel mégis alább hagyott. A ló azonban megérzi a saját szerű légvegyületet, melyben a lőpor formán megatya megatyafiasodott. Azért mindinkább fölemelé fejét, mintha végzetek ergetné végét keresni a kifáradt életnek. A zsidó még megörült a lónak, hogy a 150 forintot így híven leszolgálja, sőt már dicsérni akará, midőn trombi tariad meg egy dombos oldal mellől. Mielőtt a boldogtalan föleszmélni tudna, már a ló elkapta a kocsit, s az ilyet zsidó már nem a gyeplőt, hanem a kocsi oldalt fogta. Bömbölnek az ágyuk újra, s a megbőszült állat ragadja a gyönge járművet a lovas csapat felé, s néhány perc alatt a szélsőló mellett vágtatott az iszonyú támadásra, ragadván magával a két holtra ilyet embert. Leszállott a végzet, s a két ember kinyát megszánta egy irgalmas golyó, mely közibük csapván széttéptem mind a kettőt, és a fölbomlott papírkötek darabjait rongyolva kavarta a légbe. Elég ennyie képből, hadd álljanak az igazbíró ítélőszéke elé.